fikuar së ndëruar fillimisht më me lejoni që t'ju përshëndes me përshëdhtjen e bukur islame asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pandrova Allahun e mëdhnuar që na mundsoi që përsëri të jemi në këtë takim. Dhe lllosallan xhella xhelalu hu që takimet tona të bën të bekuara. Të na shpërblen për kohën, mundin, dëgjimin durimin, gjitha ato që i bëjmë këdretim së bashku rësalan gjellë u ala që Zotit në pagun këtë mund. Edhe juve që ndëgjani, edhe neve që flasëm, e të gjithë neve së bashku, Zotit gjellë u ala të në bashku në gjithë mund në pun të mira. Levdatat, bekimet, qofshin mbi mësuesin e njërzimit, të dërguar në fundin Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Dhe mbi të gjitha ta që i mdi në këtë rukë dheri në fund që kuatë në ruar, kemi filluar në emision e kaluar se të flasim për dukurit negative. Këto dukurit që për në ngullfatin jetën ton vazhdimisht. Këto dukurit e cilat për në shkaktojnë shumë probleme, për në e humbin ngrëhëcin familjare, për në e humbin raportin shoqenor, për në humbin shumë gjëra. Dhe redhëmisht nga kjo, edhe kuptimi një jetës në përgjithsi, nda jemi të detyruar që të flasin për të gjera. Ju jo vetëm në kodët një misioni, por të flasin për të kudo që t'jemi, të flasin arsimtarët në shkollet e tyna, për që nërësht tash me filimin e vitëri shkollor të shëzun rasin në gjdo land, në gjdo lami, në gjdo rast, që flasin zënzve për këto dukurit të këqia ti ruajn këto nxons ti ruajn këto nxonsë ti ruajn djamton vajzat tona nga përshirjen këto duhri negative ata janë të rri ata mund gabojn ata mund të rshqasen po ne jemi të obliguar si prindër ne jemi të obliguar si mësues ne jemi të obliguar si më të vjetër që të kujdesemi për ta ti ruaj e ruajtja më mirë bëhet duko u foljë për të këqijat dhe shëmë të shmërin e këtyre dukurive negative. Anda e munduar që në emision e kaluar të flasë për rezikun e madhë që në kanosët me përhapin e këtore dukurive negative. Gësitë të gjithë njerët janë të pajtuar se kemi rezik të madhë nga to. Dikush mund të atë po kjo është e keqe, por nuk është aqë sa që të flitit për ta. Nuk është aqe e madhë sa që ju për zënë talit. Dohtimi të bindur se rëziku i tërë është i madhë për në rëzikohet familja, shëqëria, vendi nga vërshimi i dukurive negative. Andaj e përmenda se në takim në kaluar, kemi foljë për rëzikë shmërin e, rëzik shmarin, e dukurive negative. Sa janë të rëzikshme ato? Sa rëzikohemi ne me përhapin e tjune? Ndërshësat, shikohë në ruar, do të vazhdoj gjithashtu me një hyrje që ka të bëjmë me këto qështje. Para se të filoj të flasë në detale për ato që mëndaj se duhet të i trajtojmë seriosisht. Duhet të flasën për të seriosisht. Duhet të i demaskohim ato dukurit duhet të shfaqim të shëmtuara si janë, të rëzikshme si janë, të këqia mu si janë, që njështë të kënë rastin të kuptuin drejse për balë qëfar rëziku gjinda. Ndë para se të fillet të flasë për detalet e këtyre dukurive negative, edhe së të shiku në ruar do të flasë për një qështje që ka të bëj me këtë temë në përgjithsi dhe që edhe këtë emision e konsideraj si hyrje në tretimin e këture temave. Për shfar bëhet fjallë që kënë uvarë? Unë e fola se janë të rëzikshme, ka rëzik të madhë, rëzikojme me përhapën edukurive negative. Mirë po, qëka ishka këto në këtë dukurive negative? Pse përhapën këtë të njerëzit? Nga sa nuk mund të mire me simptomat, nuk mund të mire me rezultatet. Në çoftse nuk i trajtojm shkaqet. Çka po i shkakton këtu do të dini pse këtu tena pse? Skan qenë më herë këtu në këtë formë. Pse a thua vallë? Kë duhet trajtojm? Andaj shikojëruar pikërisonte me Lena dha të madhora, aq sa në hipot mund si mënaqosë kemi në këtë pjesë të parë të flas për shkaqja që lehtësojnë përhapin e dukurive negative. Ato janë të shumëta, të shumëta, të mëdha, të vogle, të ndryshme, të lejlojshme, që shkaktojnë përhapin e dukurive negative. Mirë po ndua të mundohem që të fokusohem në disa për tyre, me disa sësherime, jo të zjeruara, por sa për të kuptuar drejt se qfarë kam përqëllim ma që do të apërmendi me lene la të manduar që ku e dëruar, shkaku kryesor i përhapës e shumë të këqijeve në shëqërin tonë, shkaku kryesor i përhapës e dukurive negative në shëqëri, është i njeronca. Njerëzit nuk janë të informuar sa duhet për shëmtu e shmërin e këtyre veprave. Njerëzit nuk janë të informuar sa duhet për pasojat e këqia dhe fatale që u asilin këtë dukëri negative. Më të regani shikohë në ruar, për shambull, sa u flitet fmive ton në shkola? Sa? Kërështat, po, u flitet, që shqo? Sa? Sa janë të informuar të gjithë mjetë në vazhdimësi të informuar në pashkëputje? Për rëziku në imoralitetit, për rëzikun e drogës, alkoholit, duhanit, veshjeve, të të mërshme që i shumë në rrugën tonë, përmjive të shumëtuara, që më ndojnë që zbukurur me tu, ato e më përmjive të shumëtuara. Një vajzë të zbulën Dijen atmost trupin e saj, a është shëmtim. Mund të bëm bon për zbukurim, mund të jetë ta tallogël zbukurim. A është shëmtim? Ha është shëmtimi krijesës së, së Zotit Xhallaxjalaluhu. Qëse Allahu Xhallahu ala nuk e ka krijuar të dhanashtu, ë është për shëmtues Marin, është shumë dukurie të tjera. Njëherë në jetë, dita ndërkombëtare për shembull e kësaj, ju flitet pak edhe ku janë ku janë mediat ku janë televizionet ku janë institucionet ku janë të gjithë së bashku të bëjmë një vëdim kolektiv dhe një prezantim real i utmaskuar i utë selektuar i utë gjymtuar të dhëni në negative flitet për rrezikun e ecit çë pikërisht e shkaktojnë? Për hapja e moralitetit, marrëdhënie jashtëmartësorë, në masë të madhe, kjo është ky është burimi i kësaj smundje. Në ditën e icit, çka flitet? Treguan statistika se sa ka të vrarë nga kjo smundje, ose sa ka të vdekur, sa është përhap, sa është e keqë, se kur vi tek preventivat U të reguat rinise, vazhdan i mëtutje me imoralitet, vazhdan i mëtutje me martise e jatë mështetore, vëqë pësë harani, pësë harani i fani shprejhe përdurimin e mjetëve kontraceptive, që ju ruaj nga përhapje e smundjeve dhe nga shtatë zanje eventuale. A kështut, a kështut u të reguat se kjo është e keqe, apo kështu për i motivojmë, vazhdan i, vëqë për mirësoni pak qasën dhe mënyrën si për e kryunit, Në në mbështetje një rrons, nuk e din realisht çka i bije. Sa nuk duhet të përdoret vetëm aspekti shëndetësor. Kanë një metodë kurdë me prezantuar për shkakun e qerte të shëmtuar i çase nga aspekti shëndetësor. Ktu kjo është e keqë pse? Nga se ka efekte negative ka në rrafshës në sur. Ka ndikim negativ në shëndetin ton. Me kaç? E kuin efektet e tjera. Kujnë efektet sociale, ekonomike, fetare, në raporte me Zotin Gjellar Gjellar Hu, në të gjithë të trajtimet, e këture tema e fatkecishë, rralë herë, është hoqëllarë kërë flasin. Pareashtot aspekti fetare, raporte me Zotin Gjellar Hu. Në kamë rëndësi, a hidhruat Zotin, a nuk hidhruat Zotin, a është i knaqën, Allah me këtë punë, a është i knaqën, a kamë nësi me në denu, me në vra për të punë, Aq komunsimu berëchitë mes niveve, lumturia, kjo është më rëndësishme. Kë efekt, nuk ka, nuk ka më rëndësi. Nuk ka më rëndësi. Kjo është, kjo është thelbësore esenciale. Në Shwajçeri njerëzit vetë dinë se kjo mund të është keqë, vetëm nga një aspekt. Për shkak dukuri dukuri të dukurive negative të përhapjes kamatos. Për habë kamatos dukur negative. Kës për të kur trajtohet kjo tretën nga aspekti ekonomik, kaçë që rrezikon. Ekonomin e vendit ton, e, janë ndoshta ato kamat e, e larta, mbët larta në rajan, ku e diqfar, dhe kjo është e tëra që furit për kamat. A dim në fetarisht, në e në musliman, në e në musliman, në e në të obliguar që të dim rezikun e këtë dukrive edhe në rafsh e përkacit ton fetare, sa në e dëmtojnë finë tonë. Ka, shumë njërë nuk din Shumë njërë nuk din realisht që farë dëmë nësirë këtë dukurit në rafshën fetar Këse me siguri pëllat për të tjune do të largoshin për këtë dukurive Mi pa nuk u bom për shtipe shumë dëmë në rafshën shëndetsor apo ekonomik, apo social në rafshën fetar e din se përse se shtë haram pa e falë zote së kemë që ka me bo dhe morë fund Andaj njeronësa, të folit e pakt për të gjëra. Unë nuk dua që ne, duke folit për dukurit negative, të të merojmë poplin. Jo, kështu të, të vedisojmë. Dhe mëndojës e ka dhejë mes të merimit dhe vedisimit. Njëru që të meran me legjirim në tjërë së të të më dhejë që stërmadan një qërësje që sërë dukurit apo e stërmadan rizikë në zajnë. Nuk është a që e rizikë shme, po e stërmadan njërë më largu. Këtë mëra njërë, nuk kina në ujnë e me stërmadan u asë gjë. Një duhet të flasim realisht si e ka përshu këtë zotin kuran pejgamberi s.a.sallem, pas taj të kalujme edhe në rafle tira të shërojmë, rizikë në kësa i teme. Andaj në që se flasim me realitet, me fakte, me argumente, me mat e në qufë se vetë dukuria është e të mërshme, si do që ti e prezenton, atëre kjo nuk ka të bëj me mënyën e prezentimit, po ka të bëj me vetë shëmptimin e dukurisje si e ka. Për këtë arsye, duha të them që, keneve i përvedesim kolektiv, për shambë, e përmanda ka matë, nësë flasë për ka matë, në për sëri. Nuk po flasë në rafshën ekonomik, asë nuk jam ekspert e kësa lamije. Nuk po flasë për dëmin, që e s'jel kamata në rafënjë social, e në rafënjë të tjera. Jo, po flasë, po i dretohem muslimanëve dhe muslimaneve. Atyre që ndihën si muslimanë dhe muslimane. Po u themë se, ju e dini se kamata është haram. Po është haram, për e din, po për... mirë. A kërinë dëgju hadithë të pejgamberi, së së sërëm kërtet për kamatën, Po, kënë ndë gjithë, qëkë një hadith, po e të regaj. Mohamedi sallallallahës më ka thënë, dirhem riba. Mohamedi sallallallahës më ka thënë, një dirhem, valutë monida se kuha. Thujë një euro në këtë kuha. Një euro riba ka matë. Një euro ka matë me marë. Ose me dhonë, njëjtë në këta. Nëse pegamer të mi ka malku atë që japë, atë që e merë, atë që ndërmjetësën, atë që dëshmonë, këti ka malku pegamer i sësërëm. Ka thonë Muhammedi sësërëm, një dirhem riba, një, e sheddu inda Allah, është më erën të gëzotin mëkat, minë sitin o thëllathin e zënje, se 36 hernjiri me boa zina, amë realitet. Qysh, Kjo ja, që shtu s'ka në një kur, po këtë për e thëmën e, se s'kërini, handaj edhe me leci, i bojmë këtë punë. A kejë ndëgju se i dërguar, i sa zonë, ka malku, njeri unë që mërë, ka mëtë. Për e në duhet tëmë që t'kene mujë më informu. Për imoralitet, dhe t'flasim, që ka thot feja për imoralitetit. Për këtu dukurit negative. Hadithë, ajete, të më rohësh, të më rohësh Allahi nga, nga ato. Jo pëse një dhëne me të meru dike në thashë, me vedisujmë. Por, këndë dëgjeshë Allahi, kam bindjen se, si kurse dhe thëtë poplen, flak të njëtën për pjetë. Që kaxë? Kaxë e shëmtu me kaka? Të gëzote gjële gjerë? Po kaxë. Emi bindrë. Ato vajza, ato vajza tona, ato motra tona, ato që dalën për rrugë, dhe i zbulojnë stërit e tyna. Dhe në atë mosa që ka humë turpi, Allah i turprosh ti me kalu pran tyna. Nuk din si cilësh, nga turpi që të përshkan, nga situata që kalu të kalu nëte, pa turpi, zbulim më rëmanës i gjymëtyrët e trupit. Po të adhin në to, Peshën e rënd të mëkatët që i kanë të egzojt gjele vala. Emi bindon. Në qofë se një tropë besim kanë zemër nuk dalin mështu. Po nuk din. O shpapaj kërgja. Po, po qefë që është të kapak moda. Nuk këka që thjesht. Dhe problemi unë është se përshka këti një randës i kemi thjeshtësu shumë mëkatët. I kemi thjeshtësu dhe në atë mëso që së për nabëjmë për shtypje mu. Këtu e problemi. Problemi është kërë të nahumë në djenja, e se bërit kjaqë. Kërë në djetë inferior për balë dukurisë negative. Qëka me bo? Këto më përbojnë. Kërë që së po dalë në hoj, qëta është së munë më në. Këto është prejhë jepë në këpëtu se jemi përbalë një një ranësa. Njërë nuk e dinë realeshtë qëka e në të bo. Ka se nuk e bëjnë. Sëta është në qovë se kanë besim zemre në zemre t'yre se kanë me vdikë. Kanë me dalë për Allah, gjëllë e gjeleru dhe me dhonë lëgari. Dhe shkaku, kryesurë është i njeronca. I njeroncë nuk po thamë asë me ditë heqë. <laughs> Mirë po. Kanë të vetësh. Kanë të vetësh. Pe i qëtume, vajze që dalën e për rrugus, ata që i merën kamatë o sa i që. Edhe, edhe, edhe, kanë të vetësh. Ajë e ka një arsyje pëse e bëna të punë. Arsyje të uhët. Pa, qëre, di qështë, keq, pa, pa, me me po çuhet diçësh kash po kursi. Po po edhe hajnin me marr me vet. Se po vjedh edhe ai ka një arsye. Po jashtë near hajnin u thot, për shembull, apo valla duhet me mytu me mbror çka ku bën avdi. Sot valla kërkosh. Se po i hajnës te merr avokatin, e, e paguën, me embrojn gjë që ky pa fajë. Ti <laughs> ka shkuim me tu vjedh edhe kçull me dole pat, i fasa apo. Ai di kavra. Kavran njëri ka, ka, ka myt. Pa kur farë far arsyje? Nga dha nga rjën advokatë dhe bëhë dhe bëja gje që në zonim natë, unë e pa fajën ma fërën. Gjithë kur tonë kanë arsyje, për. por a janë të pranushme, a janë të, a janë të arsyshme, a janë të justifikushme, këto që në nëpunatë. Përëndaj, për, për të anulluar gjdo arsyetim që mund të prezentoj njerëzit e përshirë në ndënjë nga dukrit negative, Duhet të përhapim dhije në mirëfilt. Duhet të flasim njerëz dhe për të gjera. Që të kuptojnë. Unë di njerëz që kanë falë namazin e gjumasë. Por nuk e kanë ditë se alkohol e është qaq haram. Por nuk bëmë, por nuk është në gjuna kërët e qka. Qështu atë e kanë ditë? Të që ditë është e qyshë. Por ka kështu që se kanë ditë? Kërë e kanë dë gjuhu që në hyllëve të fal Se qëfar gjuna e është, qëfar dënimi ka të kalahu, është me ru njëri. Qështu ka ka? E kalon. Ka njërë që në hudbe gjumas, e ka ndëgju hudgjen për herë të parë duke full, për shumë të ishmerin, e? Eh? Zinas. I moralitetit. E ka di që është haram, për se ka di që që i kaqë. Kur e ka ndëgju, qështu ka ka? Pejnë moment ka vendu të mështë po më kur. Ka në kemi kësi rasë që njerë, për të që nj Dhe në mëmeni kërë janë taku me informaten, ka rrëtu me praktisje. Përëndaj, një duhet të luftoj dukurit negative, duke imbjullur burimet e tyne, e burimi kryesorë shikua në ruar, i këtë dukurive është ignoranza. Mëzdia. Jo mëzdia e përgjithshme. Nuk ka nje që me vetë, pra më falë, a e musliman, po musliman e ola. Po adhë të kërshtatë me pëjtë. Ata të kërëtë negativë ndaluara. Me pëjtë një rrugë një valë, një njëri, për shambullë, vronë njërë, që, qështë su pëqefi ju ka teka. Se me, a, mirë kjo puna, ndaluma. A, ko, valla nuk di, së të di, së kom lezu për këtë qështë. A kom lezu, kështë më dhonë kështë. Ose, në njëri, për shambullë, pën alkolë, Det e shkatron shëndetin. E e e e rroman buxhetin e familjes. Maldeton familjen e ti. Edhe pythum, që faru e pyetum, çfaruam Armana zotria apo zonja po për një pianec i cili pin dëmton shëndetin, mëlçinë ka e ka prish, pak edhe domoshnica ti ka pak e ka e ka e ka i ka, ka, ka, ka rudh. Ekstë moral, po edhe tani besa bë, bë, vullha dheun kur as nuk din se porë i hargjë dim bkara këto rrugë me quçetin shoqënia tani besa din gruz ka më rase çerto pitin ngrohtë çka më bën nuk din çka po bën çka më mënia është kjo punë fisnike akoma ti nuk po di nuk po di sa ndoshta ka mundësi të komplikëzo, ka kom mundësi etin keq është haram e keq po nuk e din sa është e keqe prej kurtham një roncë flas për nivelin që kemi te dijes për bollë dukurimi negativ Në mund të dimë djetë për gjithë shme, po nuk e dimë sa është këshkatë ruse. Allaj, po të dinim të cilëshim tërës i shëndryshatë. Po të din të baba, jasë i vazë që djelën rrug, në atë veshë jashtu, në atë orë të, na, na, na, na të natës, po të din të, qaj babë me ditë, qaj janon, me ditë ata, qëfar presi e kënë të gëzoti vesh njese, kur do dalin, për atë bi, Jemi bindur, më i bëmuhet ditë kët punë. Apo më di, më më bind. Ëmë bindën se do ta ndalin me dal natë mëyr, në çfarë do, në do të më ndirin nëse ka mundsi. Edhe nëse kërkohet me lidh, do ta lidhin më së mënon. Nuk po them se kjo po. do të mund si, po edhe kë do ta bonin? Mos më lë më dal për jashtë. Jo për shkak të coy-mo. Po për shkak dytë javë. Allah i me ditë njëri jo, qëfar dënimi ka me pritë të kalla gjellonë që nuk vendohet. Me ditë qëfar dëmi i bëve të zvetë njëri të gëzotë të gjellegjellonë hu me rëkullishin e një gërqa me vetëm, e një pikët e alkolit në barkën në ti, kur nuk dhe për të ma. Nuk dinë, nuk dinë skania i kur qëka është këpunë. Anë i pikrësht e ka marrë këtë iniciativ që përmës këture emisioneve, të mëndojme të vedisoj mas në gjertë të poplit për shëmtu e shmërin dhe rëzikun dhe të këqijat që u asilin dukurit negative. Këse rrëdhe nga këndi i fejës tonë. Qëka thot feja për këtë punë? A thot feja për alkohëve që haram është? Apo, apo thot halapak ma shumë në qëka? Do të a thot feja për imoralitetin endalu më është, a thot dhe qka që a haloti qka ma shumë, thot. a thot dhe qka ma shumë, a thot dhe qka ma shumë, e për shumë dukuri tjera negative. Andaj burimi i këtyre dhe shka ku kërësur është ignorënësa. Kimi dhe shka që tjera që i këndëruar, unë duhet të përmajnë një, e përsa shka shumë të tjera, e që kësha pasri me i tretu nga së më rëndësi, që të fillojmë luftimin edukurive negative, të fillojmë zhdukjen edukurive negative, duke imbyllur burimet aktive të tyre. E burim aktivesht i njëronësat. Të vedisojmë, me urci, me buci, me maturi, me fakte, Me argumente, me sëqerime, të vëndisojmë. Jo të manipulojmë, lërgë asaj. Jo të të mërojmë, lërgë asaj. Jo të keqë interpretujmë, lërgë asaj. E faktë dhe argumente, të bëjmë një kampanjë një vëndisimi kolektive për balë dukurive në negative. Kjo është mision njën. Këtë e dëshirojmë që bashkarisht të udheqim këtë fushat kondër dukurive në negative spoku parallat manduar timi të poshtë se o zot ti na ke pun tuk çfarë ishim na jamu në na mundajim çkaç që na ka pas mundsina na skena post as ekzekutive as skena post shtat as asjeneral ne kemi na post kat mundsi të vëdësojmë duke fulur duke vëdësuar duke sharuar këtë kemi pas në në çoftë kët mjet e përdorim si duhet bla in allah xhella hu ala mund të jetë shumë efikas Burimi i dyjtë shiku e në ruar e, i përhapës e dukurive negative është zbrastia shpirtnore e modhë që mbretnon të kënjerëzit. Pse njëri, për shambull, për në alkohol? Sërti këna no qëtë? Ta për shkaj që të piharëj të telar, të piharëj galit, po pijë alkohol që të i po. Pra këtar s'fië ose për është e tjera, po të gjithasinë të këdisponimi, të kë shurja e e pëshit, i së brast. Pëse sot gjimë, për shembul, viktimët e dëshuris, e kalon i dashurën e dhe vëdrasët. Vëdrasët nukët nukët nukët në negativa, po pëse e vëdvritën, për shkace ekonomike, depresion, e kalon e dashura, Shqiron mohit gjitha këtu gjitha këto, këto vijnë nga zbraztesia shpirtërore dhe u ç'është i paosur shpirtërisht është i paosur me besim në Allah nga mërena nuk e gjunjëzojm problemet ekonomike kur ka se aja ka një version të tij se si i, i se si est analysant que vient de cette idée économique Nuk ka mundësi njërijo i cilë është imbushur me besim e ka shpirtin fisnik. Nuk ka mundësi kënjere të prejkë në nderin e njërës e tjere. Nga se në qovë se nuk e ka gruan e ti bënë sabër, pa nuk një losë në nderin e vetë. Nga se ka pasurit shpirtnore, në qovë se ka gruan e ti mjaftot me te, e nuk prejkë në nderin e tjereve. Aha e gruaja tjetër. A haçi dënë për rrugën e vajzave e Fembar, që dënë për rrugë të reklamoj. Të reklamoj, açi zotë që Laura ja ka ndaluar ta bën kështu. Pse e bën kështu? Ko, me çka tek e bëzohet ata? Ajo është pasuria e vetme që e ka fatkeçisht. Pasuria e vetme që e ka. Zblastia shpirtuna e brendshme. Po tişte e pau shpirtërisht me besim në Zotit, me knëci të adhurimet, nuk dhe të bënd të përshtypje dali a kështën rrugë, korë, nga sa aja, ja, e me kuptu se, ka një mungjes, të, të tjenë në, në, në qanët dhe mendjes, ka një mungjes të lavdatave, ka një mungjes që tjertë të bëjnë mas tyre, që të këtu në smunje shpirtnora, që vinë nga varthnje e shpirtit, ku në rriu nuk i bënd përshtypje që ka thonë tjertë, në kam e të një të njëmë. Kam e qëfartë mirë, në kam a gjindje cora, kam përrektje cora, në kam ko që të bëjkë si veprash. Ndhe i vartë një është për të nore. Mungjesë e besimit në lana zëgjallë. Mungjesë e njojës e, e, e përfundimit me ditë njëriu se aj që përshambullë dëshëran për mes alkoholit me i dhënë fund problemeve tjetës i themi avla ndëruar kjo botër shmes prova kjo atë lashe bërë sabër pak këtho të gëzote gjëllë e wala dhje se a i kondor të probleme në qofë se i dritohë shëllut a i të disponan a i të jepë gzim a i të lërgom këtë probleme dhe jetër është e shkurtër, bën sabër, Allahut shpërblen, fdes, Allahut shpërblen, me gjennete, ku nuk do të ketë mërzi, nuk do të ketë dëshprem, shiko si ushtë qenë shpirë të në gjennete, si apë shpresë për jetë, e lanë për të vazhdu, apo, mi thonë që ka thonë pegamberi, sësëm, ku është e pinë alkoholin këtë botë, nuk do të apinë gjennet më apënë, në të këptim që do t Përndaj, kërkojmë të nëmbushim shpirtin me këto kuptime, të besimit të pastrë që e kemi që borën nga fea jonë, besimit në allan gjellëvara. Por zbërtin e shpirtnore, mungesa e vizionit, mungesa e kuptimit të drejt për jetën, mungesa e njohjes së realitet të knacisë, e lëmëturisë, e liris, që të këtoj binje dhe një këtë shkallë. Dikush kënachet, natën, të delë me shëqëri, e ne për kafe, e ne për rëzillëqet nërëshme. Dikush kënachet, që natën, delë me, dhëtë në ruajt, me personat saktuar, qofri moshke për femna, të bëjmë veprat të ndyra, duke ndryshuar partner nat, dit, të gjdo natë e gjdo ditë, e kështë të më ratë, që a i shtë të bërë nejtë. Osa e, ja, dikush kënaqet, që të vetmuat, ose në shëqiri natën, e të shikojnë filma, e të shikojnë pami, e të shikojnë video të 5, 8, njëtë, kënaqet. E dikush, që është kënaqet dikush? Dikush, që është imbush me besim në danë qëllë e val në gjennetin që e pret, pas dekis, knaqët që të, të ngritë në piesin e natës, në erësin e natës, nër abdes për hirtë allatës o qërë. E të i dretohet Allahot më të këpirë, Allahë akëbërë. E të i dretohet Allahot më lavdrim, e me madhërim, e me falëndrim, e të bjenë seqde, kërshë nësijet i. Dikush e ko këtë nësij, E diko e kuatë -kua nësi. Pse dhe lënë këtë këtë nësi? Pse? Pse diko shëko këtë? Emre në shmeha. Aj që është ësht pasuru me besimin Allah në gjellë lewala. Aj që kna qëtë me abdes, aj që kna qëtë me namaz, me Quran, me përmën të Allah të aso gjellë, aj që kna qëtë kështu. Shë këtë ruakë. Wallahi për ta është deni në mai madhë. Deni më është për ta dhunë është për ta. Me e marë edhe me e vendusë në kafet dikomë në një shëqëri që flitë në fjallë të pesta, të ndyta, përzimje, me zgjinish, prishje ndirë, për ta është, dine më është për ta. Nga se, Jusuf e Alehi Sëram, shikonë Jusuf e Alehi Sëram, aj që ishte imbushur shpirtnesht, ishte i pasur me besimin e lana zogjel. Kur grua ja e prinsit, parë në grua ja e prinsit, edhe me autoritet, edhe pasur, por ishtë edhe shume bukur, kur aja eftoj në palatën e saj, i mbjullë dyjërt, dhe i tha, hejt e lek, ma afro, eja të unë, eja të unë, afro, kërkojnë nga ajqë, të bëjnë, të bëjnë zina, Kërkëj për t'i kësut. Qfarë tha, Jusufa, ta, Allah, zo, mazal, prek, me adhë Allah, mazë Allah në rujtë, shiko që u prekë, është e mundshmi këtë që punë dë gjëjë unë. Ajo vazhdoj me presion, vazhdoj me presion, vazhdoj me presion, vazhdoj me presion, i bënd të presion gjithë dhejtë dhe për këtë punë. E kërsnoj madhje me burg, shiko në burg me e fut, ta privonë të nga liria, ta dënante, në burg, Dhe qësë nuk përgjithët. Dikush, dikush, jo me kërsu me burg, po dikush konje e pare për me bukshu. Allah në arujt. Dhe sa këtë për e kërsun me burg, dhe qëfar tha, rabbi, si gjënë e habbu i leje, mi ma jedë unën i leje. O zotë jam, burgu, o zotë, më burg qëmë, pa më sumlej me ronë që ka pëmëthirë në të optët. Për i ka kjo fuqi, ishte i pasën shpirtnesht, Kështë i pasur në derë, nuk mund të me paramendu që të trafën të zëtriu në palatën e ti, të trafën të fqiu në ti, të trafën të shokre ti, su në paramendu njëri i pasur, njëri i fisnek, nuk mund të paramenduaj me po kësë ndytsina. Preka ke fuqi i vijati, si pasur i e shpirësit. Kështë i pasur përbërëna. Antaj, Jusufja Lisan, në rafshë një ashtë, mështë i varfër, ishte shërptur në palat, nuk kishte pasuri, nuk kishte autoritet, nuk kishte kur fandikimi, në azës kishte. Aja i kishte të gjitha? Aja i kishte të gjitha? Por shiko, nuk i kërtën puna to. Aja u bërëbnesh e Jusufit, ju gjënzua, ta të lutën pra në. Kushe ke fuqia, po shtetë e pasurinistë? U gjënzua para e pëshit saj. Pse? Se nuk i kishte realisht atë nga mbërënda fuqia, autoriteti, pasunia, ato i kishtë nga jashtë ato, pra ato s'kishin në shurë rënë mrena, që ajo të u dhejshëte me to, fat kjecështë, u dhejshëte pasuria me ta, u dhejshëte autoriteti me ta, si kurse të shumërisa njerëzve. Dhe e shpion këdrejqë, u gjënzuar para Jusufit, dhe tha më pranët kliuta. U gjënzuar para ti, duke kërkuar që atë bëshlëk të branqën shpirtnorë, që nuk është e mundësi të mbushët e asë pasurije asoj, asë autoriteti asoj. Mendojnë dhe se do të mbushët e këtë dialoshme e bukurin e ti. Kësë me ndonë të ai hë? Por kështë e i posur nga branda. Nuk i bënë të përshtypje bukurije asoj, ga se nuk është e robi bukuris. Nuk i bënë të përshtypje autoriteti asoj, ga se nuk është e robi autoritetit. Nuk i bënë të përshtypje pasurije asoj, ga se nuk është edhe pse në aspekt në jashtë mishë shërptor, por nga branda buron liria, nga branda buron ljumëturia, nga branda buron fuqia, da musimun nuk gjynzohet kur? Kur? Nuk mund të gjynzohet muslimonin kur? Me që farë dë presioni? Kasi fuqia ti buron për mërana, i bëndemi e thështë, gjëmet në kam rana, në këtu mërana është gjëmet, jo, mund të më prënë nga liria e jashtë më, nga lirija lëvizjes, po, mund më prionin nga ushqimi i bukës, mund më ndalni, këtë mund të abëni me fuqi, po nuk mund më ndalni ushqimin, e përmeni sa laut, që është ushqim për mu, kompenzus, për atë që përmë ndalën një. Lirija që më prionin për isaj, për mu është, me alternative kompenzusme, ma dhe esenca e kësa liria, është liria e brendshme, dhijem rabi e laut, nuk jam i kushzuar me alzën nga epshet e kësa i boti, jam i lirë, nuk më prangos as epshi, nuk më prangos as dashuria, e rejshme, e njerzve, në dhe njerzve, nuk më prangos autoriteti, absolutisht, jetoj pa autoritet, jetoj pa pasuri, jetoj pat, jetoj pat, jam i lirë, kas jam rabi e laut, azogjen, Kër mund nga në kjo pasur një mbranshme, jemi të varfër shpirtresht. Atere, oferte e parë që nga bët, punësohemi si rrabë në ndër një fu shte epshet, përgjigje me fatë këtë sisht. Se i varfër i shëtë është. I varfër i shëtë. Andaj, nuk është i varfër ajë që nuk ka kafshatë goje. Jo, jo. Nuk është rrabë ajë që është i burgosur. Jo, jo. Rrabë është ajë që e ka rubënuar e pëshiti. Rabë! është ajë i varë fërështaj që e ka vërthnuar e pëshiti. Ky është i varë, ky është i rabë. Përta së që jë shikonë në ruhar, duhet që krasve disimit dhe lutimit të njërë ansës të mbushim të mbushim njerët me mbushje shpirtnore të besimit në Allah në Zogjel, të lidhës më Allah në të barë këvë tala, të knaci së madhe të adurim në dajti, të përullis në dajti, të pasuji së madhe që akumulojmë vete tona, kur themi, la ilaha illallah, kur themi, subhanallah, kur themi, Allah akbar, përmendim një zëtë që është madhi, që në i madhe, që gjdo gjë është në dorën e ti, me përmendim e ti që të cohë në shpirët aton, me përmendim e ti, ushtë trim rohemi li rohemi eku smorod mungesa e ksoj na ban rob di kent te cigares di kent te alkoholit di kent allah na lut rrugve te qicia a moralitete kso smorod e di kent autoritete de di kent al rob varsi te nuk mund te ndoaj pe soi kur a ter kornu k en dine varsi en pe zote Allahu Adonan, që të i donon çet ndihet i mborrn pastaj përgjerve tjera që e dëmtoin. Që të bëj, do ja shkatruajm botën tjetër. Ktu janë dy shkoqi për mend, kohë të tjera. Ndoshta do të vazhdojmë me një emision fjalë për shkoqtë apo nuk e di. Të hym drejt po në detajet, po sdoqoftë kjo është ajo që pa të mundi personte shikojnë ruat ta përmendim në kuadër të këtij emisioni dhe kohës që e patëm të lejuar për të folër për këtë temë, nga se duhet që të japëm me dhe hapsirë përshikues në ruarë që të inkuadronë me pyytit e, e tyre. Por, patë të që të shkishë të bëjnë një elaborem shpesë që imi indatë të knachurë dhe shpesë që kemi përmituar të gjithë nga kja për temën që ishëm duke folër shkacet që uh, silin apo lehtësojnë për hapën e dukurive negative. Alla unë arruajt nga dukurit negative dhe Alla unë amunso që ti mbjullin burimet e ndyta që pa endotin individin ton, familjen ton dhe shështërin ton për rizim. Këto është këtë në ruajt e bëm një shkëputje, e rrektemi pasaj përsëri me inkodrimin e juaj në këtë emision, andaj në ndeshtë një zoti është problemet. Qikohet në roar, urekëthujem përsëri në pjesën e dyjtë emisionit tonë, ku ta shme si kur qeni duke parë, kemi bërë shfaqin e numërit tonë në ton telefonit përmesin mund të inkuadroheni. Dhe pagun bërko e inkuadroj të refënusin e parë përsonëta. Salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Qëka në thëtë fej Allah për neve në të Kosovë që marin dëtyrën, pësuset, dhe qyrën pësuset, asimtarë dhe sot që ele presidenëtja i mërën të detyra pa qenë prende, pa pas, pa sa, se smi. Kjo nuk ndonë në për dhejnë e tjera gjëllumën, veç, po veç të na. Kjo hmm. nisa me të apo këtë pyqe është paratorjave mbrame, po mdojme të Plan Kosovës, gjyshën e Amserës, që i pështoj peke, së prejhër peke, në Reselicës, ka që një vjetë të gjyshë. Gjushe vet ka dheke për Presidenten që kur ka qenë qëtë vizitës shpita kënë sera ka prentu për njëndin për të mehëvejtë po, e po, e po, e po, po, e qartë po, e qartë e qartë po, po, një për njësën si për njëjëtime që këtë një një pot e mërë rëshë më u të më bitë një hapo këtë sen besëm që shumë, shumë, shumë Po, a ki lla të tërë pytje? A ki ndonjë pytje dhe tërë po thëmë? Jo, jo. Allah e të shpërbleft, Allah e kuptu me qartë Allah, Allah so, e të shpërbleft. Soj, përkend, nuk duha që të flasë për persona, individat saktuar, kërdo qofsh në ta, por mire që të flasëm për probleme si problem. Du më thonë, Dhe në kuadrë të asoj që pyci, bërë e unë e kuptuat që jenë në disa probleme. E para, dëmë thonë, që në vende ku kërkohet të ketë emocionet, të ketë dashuri, si bas pycit nuk është mirë që, dëmë thonë, tjena të dhe tyra, njerë që nuk e kam provuar dashurin familjare, nuk e kam provuar tjene nëna, tjene babalar. Nuk e di, në rafshin, në rafshin fetar, nuk ka problem që njeriu që nuk ka fëmi. Nuk e di, në rafshin fetar, nuk ka problem që njeriu ose njeriu që e, nuk, është prind, nuk ka sprend, nuk ka problem me komësues, fetarisht. Do ngofshin sociologjik ato, po psikologjik ka kënë problem, nuk e di aftën. Un mund t'japi për ligj paraq që jam kompetent. Po fetarisht nuk është haram me dhonë mësim për shemb në zonësve në djaliri që nuk është i martuar. Nuk ka fetar haram. Po mirësh me njëriu që kaprua fëmitë e vet, do ta mund të jetë më emocional, mund të jetë edhe kundërta mund të thë ato e kundërt apo. So, në sërkat premtimin që është dhënë për vajzën e vogël, më thon, ata që e kanë premtuar i vinin punë te veta dhe nëse nuk e kanë zbatuar premtimin për ballamseres, më thonë që nuk ka as premtimi i parë që nuk është zbatuar si fundit apo. Ka shumë të vërtet që mbrojësi dhe kanë me të pa ushtatuar, por edhe ky është mbrojës shumë. Po më thonë që vajza e vogël nuk ka me të pare, në atë pore, domethënë as të prezidencas të kërkuhet Tham në ka kush kudesit për të dhe besa që jetë e së është duke shku mirë dhe rahatë edhe pa ndihme në ndëku i tjetër. Apëton. Por, mëndoj që njëri kur të prëmëtan, duhet të azbaton prëmëtimrë dhe të kjo është fëtërri që ka mund të athejmene, Allah edhe në masë mirë. E në kuadruim të telefonatën tjetër? Urna. Alam, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në është me po në pyetje është po po e e ma e ma si thënë po çiptojnë shpesh nga për internet apo deklarohet atë gjë po po po ah më shkruaj mësoni ju për për atë njerëz po po, po. po, po. inshallah do të japit atë për gjë inshallah inshallah Imran Husseini është një njeri që prezentohet shumë në ë në YouTube përmes ngjizimeve të shumta dhe karakteristike shfaqjeve të tij është gjithmonë disa ë uh, analiza që kanë të bëjnë me aktualitetin që kalon ne për të muslimanët dhe botën politike dhe është interesant se gjithë ato i ka thon para 10 viteve dhe tash po doli sikur se ka thonë, si thonë ajo dhe nuk pritan që në këdretim edhe të flet për konspiracionit të ndryshme të shumë ta, dhe për uh, implikimin e djetarve islam, pushtetarve, u dhe hezve ndryshme këto konspiracione, disi gjdo gjero është e, e, e, e, e, e organizuar si pas armijgjve të fez, dhe shkan të tërsi si pas planit ty në azin nuk huqë, menej se, menej se, dhe më thonë, nuk e kam për cilë, Detalisht atë njeri, apëton, nuk kam ku më marë me analizit e ti, apëton. Por atë se e kam për cilë, dhe që e kam pop e ti, menaj se nuk ka ndonje dobi në aqëfaraj fletë. Janë njërat e sletë, dhe më thonë, më te për mduken të kurdisura, më te për mduken, dhe më thonë, me prapavit të saktuar, se që një muste mund të i bëjnë dobi. Gase në ligjëratët e ti njeri, ose të merruet nga frika, apo ai prezanton se kjo është e kurdicisë kjo është, kurdisin, me bu. është e kurdicisë do të nas kem çka më bëj këtu është të rregulluar me kët thosh subhanallahu ngjanire ai don me kritiku tiert ngjani do të armiq të fis ai don ai don me Damasku po nuk e di më çëndër apo çëllim por ai bën muslimanin pasiv me këtë mënyrë të trajtimit pse këtu të organizojmë këtu të planifikojmë këtu ka shkuar pas planit kjo kandosë është për jugu për 10 vjetë këtu ka shkuar subhanallahu ç'ka më bbona nuk e mund të shtruj kuor frika ndaj Allahut ku është ku është ku është zoti që jeni në këshhtë që nuk le han plantë aty që do me shkatrumos timan me skupik për fa. Është më ne që kjo mund të jetë edhe kurdisën që muslimanët të pasivizohen të armiçohen me zveti askund më si besojnë çdo gjë është komplot, çdo gjë është e kurdisu çdo gjë është planifikuar. Të kujni besu. Dietor të llozi kështu këta, nënaj që on përvetë nuk i këshilloi musliman me ndëjukët një rëndë. Se s'ka dëbi piti. Kor tëmë s'ka dëbi, ka në dëbi e eventuale, po. Në total, nuk ka në dëbi që Allah tjetë zhegë që se këngu piti në pëtëm. Ska dhe që ka pëtëm. Njërë në mengu hëgjelartë e tyne, në vendës e tyne, me, me mësu gjera që atyne i duhet fillimesh muslimanë pëtëm. I duhet muslimanë me kuptu namazën e tyne, abdesën e tyne, me duhet dukri negative bashkëresht, me duku familën, e përgjërat më madhore, ka kush më marrë më ato puna përën. Për edhe nuk ju poroses dhe nuk ju këshillaj që të mireni me ligjërimet e këti njeri ju, Allah dhe nësë mire. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Urna. Salamu alaikum, ma qëmë. Aleikum, salamu, rëntullah. I kom dhe pyjtje, nëshallah. Urna, ula. Pyjtja parë, në qëse gjinja femrure, falit masimamit, maselhamdhullajt, A duhet me thonë amin apo jo me zë? Pa. Py tjetit. Në që se ki një gjemi apo du gjemi afer janë ashkallon në aspektin shkon pak më lartë një gjemi më të lartë, a ka di shka të të keqa apo jo? Ma dhe një aval, salamu alaikum. Aleikum salamu alaikum. Se përket piti se par, grua ja nuk thot në përzen të burave amin. Oto nëse grua është një gjemi, nuk thot amin me zë? Nersa e dyta, jeni me kalu xhamin e mahalles së ti, pa më shku tur në xhamin më lart, ë e bën kët në çuse ka arsye. Përshëmull imamia atij është më i devotshëm ose falet më ka dal ë do sta këndimi i ti tij i shkakton këti personi që të ndihet më me i përul namaz, kondo në arsye që ka bën namazin, po ndrysh nuk është më me kalor të xhamiet ato. Follëj do kurto xhamia ti, se kjo është edhe ma e, e, me e letë për te që më ë ë ka një më lehtë për të që mos tik namazi me xhamat. Ka së kanë një u që mësumu fjalën xhamin më larg. Gjithmë fota si. Ka një ndodhë si për shembull 2 not dhe me këto nuk mund më ngjatje. Atë ku më shku këtu si mësumu dal të kordë ti qysh sjifte më shku pa fjalën të shtëpi atën. Ne mund të të këkë nga një shkaktar që edhe ë më ikna namazin më lart. Po kanë edhe na udubla, më pas në forllë, në forllë ë Po tham ju urrëti po në vallë, sikoj di, prishet doshën. Ata xhamati me holla e të çetçi, për kalon gjemë pjesë më fortë na, çakim na. Dhe parsi unë kominë me kaluata. Falë tek xhamia aty. Ne ham në çdo xhami ka imam. Mendim ju në shkëstot. Ka dallim mes imamëve, po beso që në përgjithsin total ka imam të mirë, të dishëm, që fortë na mund si duhet një fortë xhamia aty. Ka ne arsye të mëdha dhe ka në nivel më skumalk, atëra nuk ka dhe qëka të ndaluar. Por në esens, fale qdo kush në gjemine, laqës apo mahalës apo atë që ka në afërsi. Allah dhe në masë mire. Kemi telefonat e nënkuadrojmë. Salam, alaikum. Aleykum, salam, artu Allah. Jo nëtë, së unë të të tira, o e pak në një problem ma madhur se dhe qështë më të për edhimi. Nëtë qëtë qëtë qëtë qështë në mitë që është korral të manë feja si për zhjeve në, në k un kurs apo ç'o të falë e lumi media ja i shohme me poshtë një kërkim politikë se poshtë u shndon 1 jashtë 3 jashtë jashtë 2 jashtë 6 klasës jasht po apo vetë këta politikan tonë çu nuk e lejojnë këta apo dikush mbas një no. flamastën një voz ku është nuk të lënë chimën diku fea një të më politikë. Më në shëndrejtëm, në tregujmë shumë ishgonim me këta politikantëve, faktik e shëgjëm një betumës në dojnë më në gjerëje për këta, Ashtë një avon vë të kërkujna. Njerë i sot dëllë një njëri i besushim që të të përkirë të më lojëtja, pak, në pojtëve, pak edhe në rrugë të fezë me koncept, që aherë, më në një besu njëri të këta kës E qartë është la për tjetë, e kuptumë, Allah është problemet, Allah është problemet. Uh, roli i fesë në përzjedhën e uthetësve është një qështë, dhe roli i muslimanëve në përzjedhën e uthetësve është një qështë. Feja uh, mundë dhe që tjetë e larguar nga ndikimi, si kusë të të knië. Me kushtetut është feja së kandidkim. Për shembull, ë uh, kur përcaktohet mënyra për zgjedhjen e udhhecit. Nuk nuk ka në ka këtu çësia feja. Hajde ta konsultojmë dhe fen, çupt plot feja me zgjidh kryetarin, kjo se lejn fen, se me kushtetutë kemi se feja është lart për kësaj. Është përzihet me kushtetutë, normalisht është është bërë kushtetuta pa pa në mështë konsultimin e muslimanën përgjësi, pa gjallarë, po kështu ka ndohet, është bo. Dhe është bërë, në më nënë, shtetë e ka nda me kushetu të fejnë nga qeverisja. Gjithashtu të më thonë, kemi edhe, në nënë tjetër, të për shambull, në programet e atyre që kandidohen për kryetarë, atyre nuk përmenet feja ma di e konsideruat një lejshkelje në qovëse njështë e përdori në fejnë për të prezentuar programet e tyra e zjedhore. Në e feja, për momentin, nuk është njërë në diskutim. Dhe këtë problem, besoj që duhet me të rejtu, por dikun tjetër dhe dikur tjetër. Në muslimant, që jenë 96% të këtivani, muslimant e këtivani, a kanë mundësi me ndiku, po kanë mundësi shumë me ndiku, dhe ata nuk kënole askosh, Nëse me kushtetut ndalohet përzija e fes në përziedin e kryetarëve ose deputetëve nuk mund më në kurkus musliman me përziet kret ata që dalin me votu ditën e zgjedhjeve noshta spoku në 30% total janë deklaruar se janë musliman ata mundë me diku ata dinse me fë është ndaluar vjedhja A të adinë se me fejë është endaluar pa drecësia. A të adinë se me fejë është endaluar mashtrimi. A të adinë këtu krejtë. A mundëm i nësi musliman që në bas të asoqedim nga fejën që si është endaluar të ndeshkojmë njërë të tjilë njësën në, në mundëm i kush në ndonë njëve si musliman bërë këtë as kush. Asë në kemi drejt vëtoj kër drejt në garantohet Me kushtetuar me çdo gjën këtë vend. Prandaj ne azë musliman duhet jemi, mos po flas si musliman, grupi i caktum, si popull që jemi musliman. Po flas si popull, jo si xhamati xhamis, xhamati i mall, si popull. Duhet të vëdësojmë më tepër për përkacimin ton islam. Dhe ta shfrytëzojmë kët përkacsi në përkactimin e udhëhecëve ton që kanë ata që në drejtë të jenë dhe qenë korekt e kështë më radhë. Andaj për këtu, nuk në kafaj, edhe menej që nuk duhet me menuashtu, se bashkësia e islame ka një rëllë, doonë negatin në këtë dretim, lërga saj. Ho gjallartë, që i përkasin bashkësia e islame dhe punojnë në hine saj, vazhënimisht mundohen që njështë të i vedisojnë, të i flasin, se si duhet me qinë venë njën, si duhet me qinë venë njën, e të luftuën dukurit negative. Si duhet jetë kjo tash? Normalisht, në komunë xellard në, në, në, në, në, në hyr të bën xhamia me fol kundër partive politike edhe kundër kryetarit të komunës. Ja, nuk është kjo çështje që, që si ne duhet ta bartim në atë vend. Mirë po. Nëse ndo në njëjën Hoxhën se, për shembull, drejtësia ka rëndësi të madhe në zhvillimin e shtetit, atëherë ti kupton se njeriu që është i padrejti sun vien kryetarit. Korflat për këtë aparat e këtyre radhë e kuptën të se që nështë rollejt, ku dhëtë mjë adhën votën. Për e ta s'uja thëmë që nësi musliman dhëtë i më të organizuar në këtë drejtim, dhe të luem një rol më konstruktiv si shumis, apsolut të qimin këtë vend, që këtë vend të qeverisën nga njerëzit, të sërët edhe janë fetar, edhe janë të drejt, edhe janë të ndërshëm, edhe janë të gjitha. E këtë, këtë rol nuk në andalen kërkush të së në në alë kërkosht, të së në dalë kërkoshti, kërkosht me, me dhunë, së në të të dveto përgjëta përgjëta, e ki këtë drejtë. Për daj, para se të flasim për, dhe më thonë, a në lejen në dikosht, a nuk në lejen, a për e në dalen në dikosht, a duhet të flasim për vëdisimin të nësi musliman, si absolut, si, si, si, si, si, si, si, si shumitë absolutet duhet të thëmë, në këtë vend që jemi, si popull, apo du dhe si duhet tash përblem të mirin dhe atë që ka kontribu dhe si duhet të adenojmë diken që halapa anë pushtet nga luftan halapa i dhënë zhoti kur gja i të kalëzën ka e ka u dhënë Allah tash mehet në kry dine kujt për e apni që ka përbani nëse këtu gjerat na duhet veti regulojmë para se të mendojmë se dikur dhëtë vijen nga jashtë të na i regulan Allah dhe në mas mirë atë kemi telefonat e inkuadrojmë Or, Salamu alaikum Aleykum, selamat, Allah. Hoq, dhërta me abon e fiqje? Po, urna, Allah. Në tash e më shkollë. Po? E bërë, ku është dhva këti namazë të gjumash? Aha. Në në shkollë, dhe nuk me më falë. Qa e bërë? Po, e qartë, Allah, e qartë. Në shkollë, dhe të mundur me tash më dhëmë për iqinë, në shkollë, Allah. Subhanallah. Vjetë Në kujtohet, gjatë tërë vitit shkolor, kemi pasë së pyytje. Ose jam për shëmija, ose jam për namaz, ose... Gjatë verës, s'kemi pasë së pyytje. Pëse njerët ka mujtë lërshëm me adhrua lëngjel levara. Shika, dita përë shkollësat, rikëthejen problemet e vjetra. Të rikur mu. Të rikur me këso probleme. Të rikur njerët ka me kondë shtypur në këdretim. Diku është e ty është të xhymua natpramën që na mësim shumë këtu. Rregullone? Rregullone, është më shumë rregullu këçesha. As nuk duhet unë marr dosajlar marr dhe në shkolla më rregullu jo se si ju ia ia garantoni të drejtat elementore nxënësve të juv, nëse kjo punë jona. Por adorimi i Zotit, shpreha e besimit të lirshëm është e drejtë e garantuar me çdo kujt. Andaj duhet gjitha incident punën këtë temë që tu garantojnë këtu drejt me orar të caktuara të punës me ditë që në këtë ku kamunshiftkë të sonë që falën. Për dua të them që vëllezëruar mundohu që të bisedosh me arsimtarën e orës që kin ku në Gjinos, të bësh të qartë ose paraqes me kujdestar në klasos, apo më marr edhe prindin, që, se të përkra, prindin nga nga përkra, po që të përkra prindit nga sinqa kanë prindit për krah, po inshallah kia të të përkra. Edhe më marr me shku në shkollë te drejtori i shkollës, më ashyruse birja më fal xhimon, aka mundsi ka mundësi që e në këtë kotë liruat, s'paku gjysë më ore, shkan të falë në mëzën, këthejt me një herë, e kështë më ratë të bëtë një zidje, jo vëqë për ty, për, për gjitha që e falë në mëzën gjumaz. Në në që ti duesh të abësh atë që të kanë, të mundosh maksiminisht përpjekish, e në qofësit në byllën dyrët, dhe të rezikot shkola, atërë të e falë drejken, dhe sa atë që të kanal nga të ishë të zë gjitha rrugët. Por jo të ashtë më njëri me thonë që unë e fali gjimani edhe në hupësha shkollën së po thejmë e kështë, lërga saj. Por po thejmë që të mundohemi maksimalisht të ndjekim të gjitha rrugët e mundshme, legitime, që i kemi para veti për tja garantuar vetës tonë këtë të drejtë. Në qofë se në bjullë në rrugët të gjitha, e të hasë në veshtë të shurë dhe në dyr Atërë, Allah të të të kullahë me së tatëm. Keni frikë Allah në së atë mundeni, mundohë që të falër drekën. Mirë për, kjo nuk do të tatë që tjetë zidhe përheshme. Po shonë një këtë saktume, për sëri i bunja përshën. Edhe përshën individual, edhe familiar, po dhe kolektiv të nëzansëve. Ti mi vazhdimisht aktiv në kërkimin e të drejtës tonë. Diri sot në garantohët. Ne nuk ushrymë dhunë, nuk për dëshyrujmë tja cenojmë dikuj të drejten, nuk për dëshyrujmë të prishim, lërga saj, por për refuzojmë dhunën që për bëhet minive, për refuzojmë cenimin e të drejtës tonë, dhe këtë për e korkojmë vazhdimisht. Andaj me ndaj që, kjo është një problem shumë maj madhë, se që mund është ti si në zanës me e kryu la. Këse kjo ka të bëj me sistem, kjo kjo të bëj me koncept, kjo s'kjo të bëj veç me ty, apër. po kjo të bëj komplet me sistemin që funksionën këdretim, e që kjo sistem fatketësisht është i mangët në këdretim, i mangët në garantimin e të drejtëve themelore, të lirive dhe të drejtë një liut, kur bëhet të fjallë për fin. Andaj nga, sa bëhet për shamia, sa frot puna të fulet mirë për shamia, një komision është të organizu, po bëhet mirë dhe njerë dolën nga mëdhetë e caktuara, njerë caktuar, në njëra është armadon thuhet i domnet ne kemë vendosur halifin këtu. Hiun ishamimi ia lon gruas me boi në kokën e saj. Ka rrymë më të ndryme destruktive që punojnë këdete në fashtë kërcësh për cenimin e këtu drejtore. Por ne duhet të punojmë. Themi aktiv vazhdimisht nga të gjitha anët dhe pozicion që kemi të punojmë. Do të shfryzuar të gjitha rrugët e mundësh me të, leju, të lejuara që i kemi, që të garantojmë vetës tonë, atë të drejtë që i kemi të garantojmë gjdo kënë në botë. Pra në lojdojshmë, bënë e mundinë, angazhau, përpjeku, falë, mundonë së pakët po bëshë presenet me sukses, ka njëtë përshamë me konë i dapë në suksesat ti, të ti të, të, të, të, të, të nëjtë në shkullësëm përkalejë të ty të mundu, ka i mundë me në në që mundë kësut? Parë, kërje i shkelq Kur je i urt në shkollë, ski probleme, nuk i ka dosje. Mendojnë që do të kërkon, kërkesa jote e kanë një e kanë një trajtim tjetër. E po njëri bën probleme, është i pandërgjaj, i papëdisciplinuar. Normalisht çsel shoin. Ata me më mundë të qëllim ata masorë mësimi në shkollë. Atë njerë. Po më nëse më kanë i papëdisciplinuar i urt, i kujdesshëm. Shko kërko mirë, bisedo mirë. Le të kuptojnë se nimetja e false kanë yere kova dyshojnë se shumë e keç përdurin dolën për gjumo, ka probleme të shumë të anket drejtim. Andemunon më se ruçë duosh te ke fundit mbështet në Allah xhëlalualla dhe bërë atë që është e mundshme. Bërë atë që është e mundshme, duke insistuar dhe këmbgul gjithmonë në kërkesën tonë legitime. Jo se një gjumosë më dal, ani, fa le drekën atë ditë, por tetë gjumo kërkoja përsëri. Dhe mos u ndal të kërkuari kur të riso të garantot e drejta e jote. Vendosje me, me këtë kërkesë vazhdueshme, me këtë presion vazhdueshëm, me len Allah xhëlalualla spoko parallata azil arsyetuesh se ti e ke bër tëra çështën mundshme për ta fol xhimon en çov se ndot tjetra e beso që nuk ndot inshallah atërspokut ke arsye tek Allah jale wala për fol në namaz të drekës Allahu te mos mire en kuadromi të tërë çertë duke prit që koha të gjatë inshallah na bën halal selam aleikum aleikum salam ratullah yem yem yemi bo musliman yemi bo musliman e ku më vije Ola, orna, po, valla, urna po për të dëgjojmë. Mjë janë tojë, vërnë mirë, sem? Mjë janë tojë, vërnë mirë, sem? Ogë e që smutë për e ma që isë dëzërë, që të ire dhe? Po. Ogë që me kësëm, me shkutën e hëmë e të në kallëto? Shkutën e hëmë e të në kallëto? Po, e qartë, e kuptova. Ta shë ndë gjëmë pytën, inshallah. Ta shë ndë gjëmë përgjigjen. Ta shë ndë gjëmë p Po smurët do të thonë që po ankohen shpesh dëgjuesit nga sehrit, nga magjia, që kanë probleme. Njerëz ngadert i hynë trokasën e dyert të ndryshme. Dhe jo rrallë herë gabojnë në këto dyert duke trokitur tek falltorët, tek magjistorat, tek matrapastë ndryshëm që keqpordhun hallën njerëz për përfitim material. Andaj vllai nderuar, është rreptësisht e ndaluar, haram është me shku tek falltorët. Është haram të shku tek magjistorat por duhet me shku të këk hodja i që është i shkulluar, i dëvatshëm, i njor, i cili bën tretimin e këture smundive me mënyra të lejuara fetara, me lezu Kur'an, me lutje nga lutje që i ka bërë pe gamirë i sasërëm dhe kaqë. Përëndaj, mundesh nga regjia, pas përfundimet të emisionit, të marrësh numrin e njerit nga këta o gjelarë që ne i besojmë ta, se bëjnë punën që duhet, ta marrësh numrin tek ata tek regjia, dhe që të kontakosh pastaj me atë hoç, të bësh një termin, ta dërghosh të afërmën të tën që është smut dhe shpresojmë një trajtim. Ato të disiplinuara të vardhushëm do të, të shërohet me lena Allahu të mbanuar. Allahu ju ndihmoft. Kemi të lutet të, të rrasim që inkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum selam turallahu. Uh, Oo, i kam disa pyetje hoç. Pyetja por është rreth abdesit. Po. ë uh, kur marr abdes dhe me thonë gojëve në hun e e mëshët njëti në grështë. Edhe për qëriti po. të rihënë, nërmantë. Po. Edhe dhe shtamë e ditë, adhe jo vëtë që kemë njërë. Po. Pykja dytë është në marësë kër jemi në konë, dhe shtamë e ditë që shdojtë më bëve ndosje e durve. Po. Nëse komë nësi me praktikë unë njërë që me këptu ma njërë që një qëta. Edhe po. Pytje uh, e fundit është e përmendë të hojgjë maherë të cështje në kamatës. Po. Uh, Viti me kajde unë prindje em pa marrë kredi edhe em ka marrë bunë bank uh, për me nënshkru si dëshmitarane. Po, one nuk e këmë ditë për qëka. Uh, ma vonë dëmë tëmë, dëmë tëmë, ma si që kom nënshkru e këmë ditë për qëka. Edhe të ashtë qëka dhe të nevojë, ne? Po, po. Pa ndiret në të po, në të nëshmë. Pa ndiret në të a sai për këtë sipër që ka bëme marr në abdesit dhe që e lën gojin dhe hun me një tit ngrosh. Dhe më këtë me një in ngrosht po e kuptoj në dy mënyra. Çdo të qoftë do t'ja qoft, përgjigjem. Nëse bëhet fjalë se, fjal se gojin edhe hundën e lëmë me dorën e djathtë me t një tit ngrosh, apo nuk prish pun. Por mirë është që ta futësh me dorën e djathtë ujin hun e ta nxjerrësh me dorën e majt. Kjo është praktikë në rregull. Në ço pse bëhet fjalë e mush, domethën grushtin me ujë dhe e fut ujën në gojë dhe me të njëjtin ujë që është në këtë grusht e lën edhe hunën s'prish pun. Rregullisht bën që të laut gojën dhe hunën njëjtën ku me të njëjtin grusht, me të njëjtën sasi ujë që ke marrë për gojë, bën më lë edhe hunën, nuk prish pun. Madje kjo ortas më thon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se të ka la gojën edhe hunën e tij. Nuk prish pun. Andaj kanë dy kuptimet e larjes së gojës me një grusht mendoj se u çarsuan inshallah. Ase për ka të vendosë duart vetë gjat namazit, në normalisht për grua nuk ka mos pajtim tek ulemat se vendosja e gruas, vendosja e duar të grua duhet të bëhet do të thot mbi gjoks në këtë mënyrë. Andaj edhe dietarët e medhhep Hanefi që është medhhep drejtim juridik zyrtar tek ne, do të thot preferojnë dhe thonë se për gruan është sunet të vendosë duart mbi gjoksin e saj për kanë më spajtim se përket moshkullit, a i vendos duar nërë kërthiz, apo mbi kërthiz, kjo e qështja, do të që nuk duat, si kurse e kam shëruar vazhdemisht të, të, të, të ngridit plohori madhë, nga se te kefun i vendosja duarve, dhe lidhë të tërë është sunat, i pegamberi s.a.s. dhe njeri ju i vendos aty, ku është bindur se është me e sakt. Dhe ku do që i vendos në basë të bindës e ti, kjo nuk kanë do nj apo në vlefshmërinë e namazit të tij. Kjo është më rëndësia. Nëse përkëjt pyetjes së tretë, atë që e ke bër pa dije, Allahu xhela veala do thotë e fala që bërë po e ke bër pa dije. Po nëse ke bër edhe me dije, dhe ke qenë edituar nga prindi, edhe këtu inshallah i është falur nga çes ke pasur rrugdalje, sepse duhet të rezistoj. Por nganjëherë mund të të pasojë të më dha, të mund të të shumë rënd me dhunë, me, dhun, me detyru prindi se ka këtë mendje Por, në qëfë se ke bërdiq nga pa dhija, apo dhe ke bërme vëdhija, pëndohet e ka Allah i manuar, dhe vendohet që mos ta përsesh më asnjërë, dhe me nëse kërët e mi afturme që të pëndohesht e ka Allah i Gjelle Huala, nga se Allah i Gjelle Huala, thot, në qëfë se pëndoheni, dhe thot, në qëfë se pëndoheni, nga kamata, e kur të Allah i Gjelle Huala, në qëfë se pëndoheni, ke i bje se Allah i e pranë dëgjor ta kshillosh prindin tën sa të ke mundësi që herën e dytë edhe ai mos ta përsëritë por edhe për rënë e kaluara ti penduo te Allahu Xhallahu Teala, që Allahu të afal për këtë mëkat të tu, të ruan ju edhe familjen juaj nga pasojat e këqija të këtij mëkate që e keni bër. Allahu Xhallahu Teala na fal të gjithë. ë kemi telefonat e inkuadrojm. Selam alejkum hoş. Aleikum selam. A lejon ne shohur ti kafes. Aleikum selam, rawsia yemir. Emir, selam be dash. Nuk kërkoj të më përgjigjet mira si ti morëm edhe pyetjet interesante. Allahu po subhe. Do këto... mi tibos di pyetje. Meqë këto këto lavdata që po nei bën, njerëz mendon se po i bën për shkak të afërsisë që kemi shumë gdhemi shuk. Jo, jo, jo. Jo, jo, kjo domethënë normal se ti do të rreho që kupton ajo. Allah e vjen por ka bëj, shkaku që ju përcjellni me peshë që vi. Në e mështë dhëmënë shumë imën me dhërë që... Allah e shëpërbëft, Allah e shëpërbëft. E pa, pa ata, e... E ta shtë të fila pëjtërë hoqë. Kallëm pëjtë, kallëm pëjtë, pa. Hoqë, qërsa vitë kom vrajë, dëmë në thëllën... ...shumë njështë dëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë tëmë të tëmë tëm Vih nga të Ostanija Gjëtsia Po ata nuk mund të bjetur i këtu Po njështë i marim një sili për kafjezë O është harama jo a qka është Po e qartë, e qartë O është edhe ju a ndhe jo feja E qartë Allah, që tërë pjytja kjarën Edhe pjytja që jetën Po Sa rëzikë të mërë parë qëtë Nisë nam Që e tretë ajo dhe të në hoxënështë I të balë i huduti Po, po Eda më reko moqë, Allah shpër gëjtë për, për elexionin. Amin dhe ty, amin dhe tyra. Se përket piti sëparë që ka të bëjmë mbajtë një papagajve, tësiret kanë ardhë nga viset e, e qovët tropikale apo nëzeta, nga viset që nuk e kanë klimën të nëgjeshme si kurse ne, dhe ato shpes kanë e ujtë për një tretim të posacim, atë elshon, në qovët se e lëshën në naturë, ata mund të ngordhen. Nuk mund të në bjetojnë, dhe marja përsi për, për mu kujdes për ta, edhe për stoli, edhe për ndëgju zërën e të një të bukur, për mu kujdes për ta, mi ushqyjë, mi mirim bajt, mëndaj që nuk kode qëka të keqe, inshallah, në qofë se kujdesimi për ta, dhe në qofë se i ruajm, dhe në qofë se nuk i keqëpërdorim, po, që në në qofë se nuk i keqëpërdorim, në në që në në në në në në në në në në në në në n Uh, kujdesi jon është shkaktar për mjedisën e tyre natën. Por këto normal duhet kimi kujdes edhe sonjers, këto kanë edhe kanë tejkaluar kufirin e mbajtjes së kafrë duke mbotur edhe çan në shtëpitë të tyre. Jo për të arrutur shtëpinë çatësharit ose çatë të ndrushmë që janë çatë për truç shtëpinë nga hajni nga sulmuesi, po çat në shtëpia të tyre i kanë bënë tort familjeve, kjo nuk është rrite jona islame. Kjo është haram e ndaluar se të bëhen të bajnë çant në shtëpi, kështu ka, ka ndaluar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Esaj për, për këtë kësaj gruaje që përmendë emrin, unë kam fol edhe në disa raste të tjera për këtë, do thot për këtë grua e cila do thot në vendin ton e ka marr një rol fatkeqësisht të jo të ndershëm, jo fisnik, jo të mirë që të përhap në mesin e muslimanve këtu një kuptim shumë të devijuar. Një kuptim i cili prezentuat si islam, po nuk ka të bëjme islamin. Një kuptim që nuk ka të bëjme muslimant e kështë më radhë. Andaj, në emër të dashuris për ehli bejtin, në emër të dashuris për familë në pejgambinë së sëllëm, të të bëhet për hapje shisë me propria e e e këtë grupi dhe fraksionin e devjuar mendoj se është një keq përdorim, keq përdorim i tmershëm, i pandershëm i dhënave dhe emocioneve të muslimanëve që e kanë për helbëtin. Dhe për familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ne e dojmë më shumë se ata Fatimeh radhiyallahu anha e dh Hasanin dhe Husseinin radhiyallahu anhum por nuk e ndajm nga kta Aisha radhiyallahu anha qase ajo është familja e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Ndërsa nuk dua që këtu tash të flas për besimin e shijedve, nuk dua këtu tash të flas për devimet e tyre, por mjafton që të përmendin një për për shumë të atyre që kanë kjo grup i devijuar, këta njerës nuk e besojnë Kur'anin tonë. Këta mund të fshihën, të përdurin një, një metohë që e kanë tukje, që fshihën, din të maskohen, për po libra të ty në dëshmojnë për këtë qërtje, djetarë të ty në dëshmojnë për këtë qërtje, pa për e ashtim, se Kur'ani që e kemi ndurën tonë është devijuar, sa ashtab të pegamberi, sa se me ndëvijuar, a, thot, a thotë mus Cilin të musimanë në botë me vetë, njerin sot tjesht me do në rrugë, a e musim po, që kërran që kemi, a është në regull, qështë nuk ka regull, ata thonë se asabt i kanë mshjevë do ajete, i kanë devjuje marzina tjera që subhanallah, njeri u me dore një në veden të rënduar me volë për të punë. Ndë e fatë kësi që kjo grua është bë argate dhe puntore paguar e këti grupi të devjuar që Melenë Allah Gjellewala nuk dhëtë gjenë të këtë pleshme për të në vendin tonë. Po, pople jonë, vendin jonë, mund të këtë injë rancë, mund të zbehen në praktikën e festë, por Melenë Allah Gjellewala kanë dëshmuar se nuk manipulohen Melenë Allah Tëmanuar, nuk mashtrohen, e veç anërsh nga personat si kurse është kërgrua, që ne eftojmë që të pëndohet, të këthejt e ka lafaz o gjellë, nga sa aja e dindë vërtetin, a instituciones fetare të këtiveni e ka mësut vërtetën, ka kaluan e për agjelartu, por është manipuluar vetë, është mashtruar vetë, dhe vazhdan të ashtë të të mëtejt të bënë këtët më tjeret. Përndaj, kjo grua nuk duhet të jetë, a jetë që prej saj gratë tona, motrat tona, kur dhe qoftë e mësën finë. Jo përshka këse kemi me dishë personesh me te. Nga sëmë nështë dhe me panë rrugë nuk e një por ato çka ajo e prezanton është e rrezikshme. Ajo është e keq, ajo është devijuar. Prandaj vëllai nderuar, pyetja që e bëra, nuk e dinë, ndoshta shëmitës sa shikojnë ku parket, kjo as nuk din kush o ke grua. Po për ata që e din po flas, që të ken kujdes. E ndoshta ata që nuk e din sot, kam usinëser, tu i pat shanse, në mundsi atë ndëgjojnë ti sipër saj, do thëme që largonin nga një grua që quhet Iqbale Hududi. Largonin nga msimet e saj, largonin nga legjerimet e saj nga të thyrët e saj nga se aja që thretë nëte nuk ka të bëj me Koranin, nuk ka të bëj me sunet në pegamiri sasërëm, nuk ka të bëj me ashab të Muhammedin sasërëm, nuk ka të bëj me islamin përgjësi. Ndaj, atje ku ka vend, atje le shkujnë. Ta lënë rahat vendin ton nga këto rrima e nga këto fraksione, Çmjaft e kanë llodh kët vend e kët popull problem të shumëta. Nuk kemi nevojë me llodh tash dhe me verzione e me praktika të çrditave devijuara sikurse është ky fraksion. Po sa qellësh kur kemi parëse edhe ata në mënyrë të organizuar po e vrojnë muslimanët në Liban e po e vrojnë muslimanët në Siri janë përkras të den të Bechar Rashidit që tër buota po tmerrohet me me me, me terrorin e ditë ushtuar mbi popullatën e tij kush për e përkra, kush për e përka të njëri, me armatim, e kush, pa e me kush. për e përka me njerëzë, dhjet kush. Përëndaj, nuk i minuji përsi vërzune gjekatare, gjekpirse, terroriste, të devijuara, që shtëmënojnë Kur'anin, fyën e shabtë e pegamerisë, e kështë më rratë. Allah në arrujnë nga këtë devijime, Allah në arrujnë nga këtë të qia, dhe Zotë Gjelliojë bëfë që në vendin tonë, të kenë mundësi, po plejon të ndëgjenë nga njërtë e shkolluar, hoqëllartë e dëshmuar, nga ta që, me të vërtet, e për cilin traditën e përdikimit të fes, që nga kuaj pegamiri sasërim e deri në kuajnë ton, dhe që do të për cilin e til, deri në din e gjukimit. Allah në rrënë në rrënë në drejtë, Allah në rrënë nga gjitho keqëbëras, dhe, dhe, dhe nga gjitho kur që ne e dënë të keqën Sigurisëruar këtë pyetje mas pyetje. Telefonat mos telefonatë ne erdhëm në fund të këtë emisione. Me vjen keq për ata që kanë qenë duke pritur në linjë, apo edhe për ata që kanë tentuar të inkuadruan por nuk kanë pasur mundësi për shkak se kanë qenë në linjë e zënë. Më vjen keq, por kjo është mundësia që i kemi për të liuar inkuadrimin e juaj. Kjo është koha jonë që mund t'a afrojmë për këtë emision. Nesër do të malluam që zotërin Laura të na bashkon gjithmonë të mira. Ne mundson që të jemi nga ata që bashkarest bashkërështë e promovojnë, e instalojnë, e bënë që e mirë dhe vlira të rënjosen në zamra tonë, në vendin tonë. Dhe gjithështë bashkërështë, dhe gjithësë bashku, të luftojnë dukurit negative ato që po e rezikojnë edhe individin, edhe familin, edhe qëqërin, edhe shtetin, edhe vendin për risikë. Dhe në takim në arshëm, Zotë i Ruajtë. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu.